Vi ska börja med att följa upp veckans avsnitt om Eskilstuna för i det så pratade vi ju om Aftonbladet och Västmanlands läns tidnings avslöjande om informatören som röjdes i mordotalet där en 41-årig man mördades i Årbyskogen i Eskilstuna 2018. Rättegången i tingsrättet om mordet skedde under sommaren 2019 och då friades den man som hade åtalats för mordet. Men hösten 2020 då kallade åklagaren en tidigare hemlig polisinformatör och vittna i hovrätten. Informatören berättade under polisutredningen om vem som sköt år i Årby men mot löfte om att få vara helt anonym. Därför skrevs hans uppgifter ner som ett underrättelseuppslag. Men när tingsrätten friade den åtalade mannen då ville åklagare Anna Asklöv att informatören skulle vitt om allt han visste. Och när Peter Krim har kollat närmare på det här fallet så har det dessutom visat sig att hon under förra året försökte få tillåtelse att göra en husransakan på polisens underrättelsetjänst. Och i den här begäran att få göra husransakan så skriver han Asklöf att hon har fått höra från polisen att personen i fråga är en informatör och nu vill hon ta del av alla handlingar som handlar om informatörerna alltså. Alla handlingar hos polisens underrättstjänst. Det här är ju otroligt ovanligt ska väl tilläggas att en åklagare begär att få göra en husransakan för att hämta in material från polisen. Men det här sa både tingsrätten och hovrätten nej till. Det som däremot var tydligt i begäran om att få göra husransakan var att åklagaren kände till att det var en informatör och det är också vad hon kallar honom i den här begäran. Därför blir det ju konstigt att hon i intervjuer i andra medier hävdat att hon inte kände till att han var en informatör. När vi får tag på åklagaren Asklöv, då förklarar hon det så här. För mig är inte den här personen en informatör överhuvudtaget utan han är ett vittne. Så det var därför vi ville göra en huvudståndssakan för att få reda på vad underrättetjänsten hade för information om honom. Det var ju lite prat om att han kunde vara informatör mm. så ville jag ju veta hur det till med den saken. Jag anser ju att som, som åklagare och som förundersökningsledare att eh, eller anser, jag, jag tyckte och tänkte att jag hade rätt att få de här uppgifterna. Vi frågade han också om det inte skulle finnas en risk med att få loss uppgifter från polisen om en informatör att det kunde bli information som kunde bli offentlig i en förundersökning. Risk. Jag menar för riskbedömningen den gjorde ju tingsrätten och håvrätten åt mm. mig. Jag tror och tycker att det ska vara transparent men så, den bedömningen gjorde inte domstolarna och jag accepterar det absolut. I vart fall så har hovrättsförhandlingarna ännu inte skett. Efter mediegranskningarna har hovrättsförhandlingarna flyttats två gånger och nytt datum det är satt i mars 2022. Den pappa som anhållits misstänkt för mord och mordförsök efter att hans två barn fallit från en bostad i Hesselby har förhörts under dagen. Många boende är fortfarande chockade och stadsdelsförvaltningen erbjuder krisstöd med personal i området. Och det handlar såklart om de här två små barnen, båda under tio år, som hittades svårt skadade utanför ett lägenhetshus i Hesselbyen i nordvästra Stockholm i söndagskväll. Och det ena barnet dog ju senare på sjukhus. Och barnens föräldrar de blev ju snabbt anhållna och misstänkta för mord och mordförsök. Kvinnan släpptes ju här tidigare i veckan även om det finns misstankar som står kvar. Men pappan han häktades i onsdags i Solna tingsrätt. Han kom in i klädd landstingsskjorta, mjukisbyxor, en kofta och hade också en... Vit handduk över huvudet när han kom in i tingsrättens sal nummer ett och den här handduken den hade han kvar så länge som vi åhörare fick vara kvar för det mm. blev ju stängda dörrar rätt fort. Och enligt mannens försvarsadvokat eh, Malin Rådström så vidgår mannen omständigheten, alltså att han ska ha knivskurit barnen och sen ha kastat ut dem från hög höjd. Men att vidgå omständigheter det behöver mm. ju inte alltid betyda samma sak som att man erkänner de brott som åklagaren lägger en till last. Och det är alltså mord och mordförsök i det här fallet. Och hans advokat Malin Rådström vill inte heller utveckla vad man menar med att han vidgår de här omständigheterna. Eller säga någonting om orsaken till vad som hände i söndags. Det här är en oerhört tragisk eh, händelse eh, vill jag börja med att säga. Eh, närmare frågor om varför... Och så vidare. Det kan jag inte kommentera i nuläget. Så. Och då avkunnatingsrätten följande beslut. ...viktas ehm, och åklagaren ges tillstånd till restriktioner och det är i enlighet med begäran. Och nu till en häckning som kan lösa upp knutarna i framförallt två äldre mordutredningar från 2017. Det gäller ett mord i Uppsala och ett mord i Järfälla utanför Stockholm. Och det är för att en man i 25-årsåldern som anses tillhöra Dödspatrullens innersta kärna har begärt häktad i attunda Tingsrätt av Rio, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och Mannen hektar i sin utvaro, alltså han är inte i svensk polisförvar just nu. Men han är däremot i spansk polisförvar och har varit det i över ett år. Mannen har suttit häktad sedan förra sommaren i Spanien, misstänkt för grova narkotikabrott. Men samtidigt som han har suttit där så har det puttrat på rätt mm. rejält kan man säga i svenska utredningar gällande betydligt mer brottslighet. Och framförallt gäller det som vi nämnde då- två mord från 2017. Det ena skedde i Uppsala- där en man i 30-årsåldern års sköts utanför en restaurang. Och det här fångades ju då på video- där man ser två män i vita overaller- kan man beskriva det som- skjuta hjälp den här mannen- och sen fly iväg i en Porsche Cayenne. Den här mannen var involverad i den utredningen. Man hade till och med hans DNA på mordvapnet- men det lades ner- det andra mordet det skedde också 2017 i Järfälla. Det var en man som hittades vid en parkeringsplats vid en sjö och kort efter mordet så letade polisen efter fyra män varav den nu häktade mannen, då, mannen är en av dem. Och under den här perioden så började man ju prata och det här skrev sig om i Aftonbladet bland annat när man skrev om just att polisen beskrev det som att det var en dödspatrull nästan. Och det var ju då den kärnan som senare kom att ses som ja, originalmedlemmarna i den gruppen som vi nu pratar om som dödspatrullen för de namnar ju det namnet och gör det till sitt eget på ett sätt. Nu har vi ju nämnt Två av brotten som han är misstänkt för och häktad för i sin utvaro Men den här listan är ju betydligt längre och gäller även mordförsök, stämpling till mord i flera fall och mm. även narkotikasmuggling. Och svensk polis anser ju också kunna koppla mannen till två stycken enkrochat-aliaser som har förekommit i en väldigt stor utredning vad gäller pengatvätt på ett växlingskontor. Ett växlingskontor som bara ligger några stenkast bort från där vi spelar in det här på Södermalm. På det här växlingskontoret så har flera av Stockholms rätt uppmärksammade kriminella grupperingar haft konton där de kunnat förvara kontanter men också kunnat föra över pengar till utländska växlingskontor och på så sätt lite oupptäckt kunnat tvätta sina pengar från brottslighet. Mm. Och Mannens försvarare Clé Sangborn är ju precis som alla andra involverade belagda med yppande förbud så det blir inga kommentarer därifrån. Men det skulle inte kanske bli någon jätteöverraskning om han utelämnas till Sverige relativt skyndsamt med tanke på de som han står åtalet för här jämfört med vad som finns ner i Spanien. Sen den här mannen greps i Spanien så innebär ju det att originalkärnan skulle mm. man kunna säga i dödspatrullen eller 3MST som de också kallas, de sitter faktiskt inlåsta antingen häktade eller eh, dömda för grova brott. Det handlar ju bland annat om då dubbelmordet i Köpenhamn för två år sedan och sen ett omfattande narkotikamål som kördes här uppe i Solna tingsrätt. Idag kom ju också domen i polismordet i Göteborg där det är en 17-åring som har stått åtalad för att ha skjutit ihjäl en polisman i Biskopsgården på hissingen. I domen så kan vi läsa att tingsrätten alltså köper åklagarens tolkning av 17-åringens rörelsemönster alltså det här att övervakningsfilmerna motsäger att han skulle ha spelat basket och åkt till Frölunda vid tidpunkten för mordet som man själv säger i alla förhören. Det här tillsammans med flera vittnesmål som placerar honom i området i närtid till skjutningen och den tekniska bevisningen alltså DNA på kläder, munskydd med mera, det styrker att 17-åringen är gärningspersonen. Och han döms. Han döms till åtta års fängelse för mord och försök till mord mot en person. Att som omyndig dömas till fängelse det är väldigt ovanligt. Det finns ju exempel på andra tonåringar som har dömts till mord de senaste åren och de har fått sluten ungdomsvård i regel. Det är praxis för personer under 18 år. Till fängelse det döms man bara om det finns försvårande omständigheter och det anser man att det finns i det här fallet. Bland annat för att 17-åringen nyligen döms för mordförsök och att han skjuter på en publik plats när det är rätt mycket folk i rörelse. Och för att det gäller mord och mordförsök på en person. Plus att det då görs i en kontext av en pågående gängkonflikt som vi har pratat rätt mycket om. Man anser inte att det är bevisat att 17-åringen kände till att personerna han sköt mot var polis. Men att han sköt på så pass kort avstånd att han måste varit medveten om vad som kunde bli effekten av hans agerande. Vi kommer såklart informera mer om det här fallet när det blir en eventuell hovrättsprövning. Det var allt för dagens nyhetsuppdatering. Om ni vill se tillhörande bilder till vissa av de här delarna i nyhetsuppdateringen så kolla på Instagram. Där kan ni även komma i kontakt med oss. Och kom gärna med förslag och tankar om både nyhetsuppdateringarna men även avsnitten. Men också vad ni vill att vi ska göra framöver.